Asteko elkarrizketa. Gaurkuan, Asteko elkarrizketa baino gehiago esango nuke urteko elkarrizketa dela eta hortako laguntzaile berezi bat dakat eta gurian ba kiroletatik aparte gurekin da Josemi López, Eduardo on Josemiel. Eduardo mirarri. Bueno, aurkeztu zein gaurko elkarrezka de tatuak. Bai, bueno, aurkeztu kotuz, antzun bezala, eh? Urtebete, urtebete ja igarro da, oigaroko da, es? Ja, ortsi, izango da fetxak eztut ortsi, ortsi biliko dila, mm -hmm. ya. Espenetika irten ziela, eh, eskubilean dago, Stani López, Eguardion. Katxo, Eguardion. Onke zorri, eh? Vai, Eta, nezkereta, berriz, Ander Randonea, eh? ordo xolei, Eguardion. Bai, Eguardion. Bueno, bale, ba, asin goia, eh? Bai. Bideri, bueno, eh esa urtebete, esten zientela Kartzela Vatican. Tez de git, ikote, o andika meska istu bak ezaten dituzuten hor Kartzelan barruan, engozen zientela edo edo ja pizka bat hartzen gaurko egunera edo nola nola da Bueno, oraindik batzuetan egun batzuk izaten dira gaua batzuk mina, bueno, nere itzen haudia urtebete pasata, ja baietz, ja hartzen bai. ja, Hombre, beti sailala hartzia mina, bai, bai nere bai. itzen baietz. Ander Ba, ni benetan esango izuek, ni gertatzen inoizan, izan gaiztu egizan, ezkartzalan, atera eta gutxiago. Beraz, eh, ez dira, ez dira, ez dira, amez gaiztuak eta eh, burutazio burut txarreik eta oroitzapen txarrek. Bueno. Benetan esaten dizuet. Obeto, obeto. Bueno, goita urte horietan, emzatzen dut, momento gorrak, zailak, denetik anez, Estaniz? Ba, bain, noski, noski, hogeita bosturtetan kalian bezala edo zinei gertatzen duten hogeita bosturte barruan, pues, bai, oso momentu txarrak izan dira, eta, bueno, onake bai, handa regleno zandun bezala oso oso onake bai. Ta, eh, zateko eta hula batu beste, zateko zileke, zateko zer batzilea, konkretoki edo, edo zer? Bueno, ez txarrak egitea ja zan dira, baina ez, ez da, aztu baitzik eta, bueno, dezenti izan dira, pues, eh, kidean hilketak, asko izan dira, familia izatea, Familiar baten eriotza, olagunen batean eriotza, bai, asko izan dira bai. Eta onak? Onak ebai, bai, lagunarteko eguneroko bizia deniko. Naizte espetxin da beti espetxin dena txarra, jeni pentsatzen oski, espetxian zau minu, bai, momentu oso onak bai. Bisitak eta... E Bisitak, hango e, lagunakin algar asko de bai, bueno, katzon asko de bai. Ender? Bai, e, txarrak, ba, ez da nizia esan nuen bezala, ba, kideen eriotzak eta bizitarien eriotzak eta iztripuak eta e, atxiloketak eta, hoiek. geho gogorrak, ba, beti nik meintzate jasan ditugunan ahola gogorrak, ba, gozerre balutzeak izan ziren, oie, e, asko sufriera ezten dute, bat, bati eta, oie eta egio, posta, zera, ale, momentu egun, postgarriago, demoraldi postgarriak eta, bai, e, pfff, milaka. Egia esan, ba, esaten dute, ba, nola ikusten duzu zuge dalontzia, erdi betea, erdi, erdi hutsa, ba, ni beti esaten dute, erdi betea ikusten dut dela. Eta, espetxean, e, pasabearren nuen, Zeu, te ari santien, ogatuz itzaigun, hasumitu alde aurretik ere. Ba, militanteki jokatuta, bata, egoera txar, gogo eta sai e, superatzen dira. Eh, bueno, filosofia eh, ona. Bai, geonik aipatuko nituzke hor hiru garai edo, hist, bueno, historian no? 25 urte azkenen bizi badelako, ni 25 urte Eta horrez E, nola bizitzen duten ba, argeleko izketaldi oiek edo lizarra garaziko garaia, oiek bukatzia, loiolako suetena, oiek ilusioa izan dia gizartian zat, zate, bai pentsatzet, baino deus bera gehiatziak ere emango zizuen, ba, mina edo ez nola esplikatu. Mm -hmm. bueno, nire aldatik bentsat, ni personalka hitz egiten dut eta egia da, ba, Argeleko prozesua, ba, sekulako ilusiua zorrarazi zidala e, Ni uste nuen orduan konponduko zela ere Eta gero apurtu zunean, bueno, ba, oainguan ez da atera, ba, urrengo batian aterakoa Eta berriro ere buruko txipa edo aldatut, eta erla, lehen prozesuako erla jazio pizarrura, nolapait berriro ere mentalizatu, ba aurrera segitu berri nuela, lanian segitu berri nuela e, momentu gorra egitoreko ziela, gozegirra egitoreko espetxeko borroka, kanpoko borroka etorriko zela, ba mentalizatu eta aurrera egin eta lo, loio lakoan, ja, bueno, li, lizarrara ez iku alden dabezi orduan, ja, orduan ilusi joan sorti, zorrarazi zigut, ba, ezera Partido abertzalegu eta bilduziela eta bueno, hori izango zela bidea Baina, ja, ja etxen eh, argilekoan, nahi imintza personalki esitzaidan argilekoa bezala ilusionatu eh, Alde zaurretik, ba, zain zango izu, ba, partidu batzu, zehazki PNV, ba, ez nuen konfianzarik eta, eh, geho, eta ba, apurtu zen ba, apurtu zen, berriro, ba, segi aurrera eta Loiolakoan ere, ba, geota geota oinak, geotal, osea, eh, lurrari zeren ja bi prozesu pasa ziren eta, mm, bueno, ateratzen más en ondo eta bestela, ba, segi aurrera. Ba, pues ver, en esa tenenda, egian agian lehenengo momentutan hautsitzen denisu eten bat o zapusten denin prozeso bat, pues Momentu bat izaten da nahiko, animikokin, baina, bueno, setiun pasten da, aurrera joan, e, pentsatzen dut dugu eta pentsatzen genuen, arrazoia genula, eta orrun. bueno, ez dago, besterik, zan nahi dut, momentu txarra pasten dira eta aurrera, ez dago, eta berri du ilusi dukin eta berri aurrera begira. <hain> bueno, pizatzen dut, momentu kigarri izango zela, bisita jasotzean, ez petxean, eur, er, azteko bisita edo, bueno, bisabisa edo, edo, ez? E, Eztekit, zai emozinazte noski, bizitan zai, ba. eta gero, bakit, beti izteniz, keska hori ez, itzultzelakoan, kotxe hartu eta kontuz eta beti, eh, e, keska horrekin, ez? Noski ez, adekabatetik bos, ilusi duaz betetan, noz ere itxiko larun bat, o biza-biza eguna, o beti ilusi joan diakini guzteko lagunak, familiarrak, zuke esantzuna horri atoz, ara joten zei ilusi behin, nire kasumintza, bisitaetan eruditzen hau, kaso guzti da, handa arrena eta denena. Mm. Beinbisitaetik ateratzen zanean, ja, sartze zatu hor, zizare zabelian xa, pentsatzezu jo, nol egiritxiko ziren, zer horrun, agian ezintzu handik egun batea, biru, lau egunetara deitu telefonotik, egun, te deitu gabe, ulertzen, lau egunpasten dira telefonotik egu gabe, hulartzen, eta lau eguno egizaten dira gila san, oso oso, Latzak izaten dira, pentsatu ez, horren pues, beste kilometro, hori da beste gauza bat, familiak egiten dula kilometro kilometropila bat, askotan gabez, tal, euria, elurra, guralitzarra, mm -hmm. e, behake askotan igual lanetik gatera, eta etorri behar dute espetxera segidan. Mm -hmm. Eta gero jontzu bat egizu nekia dela urte bat, bestia, bestia, eta neki horrek azken izuridea eragiten zaitu. Mm -hmm. Horrela ez, entert? Bai, <coughs> nik kontrasen handuia izaten dugu bizitakin. Bizita izan nahi nuen, baina beste aldetik, es, eh, askotan nahi agen nuen, edez eh? euki bizita, ba ez itzaizkidala Etoarriko bizita, ez da egize, ba bale, asko zere lasaiago egiten nuen lo, ba izela eh, erumaten izaten genuen bizita, normalean, odun hostiral gauean asko ere lasaiago egiten nuen lo, eta gero, jakina! Bezten lagunen familiak eta lagunak ikusten dituen karretera Baina norberaren agizianik Ba asko zerrega urbilagotik e, sumatzen da beraien sufrimendu hori Bidaiako ze hori Zegertatuko e, zen bidai hori, hori Behin ba, Baina etxeratzen e, ziren aldeitu Eta bai gaude galde Eta hor duan bueno, vale. Eta askotan Askotan gu Suertea izan dugu, ba, gure familia erreiko lagunik, ba, ez zaigula bidean geatu. Orduan, nik eh, zemaita gogoa izaten izatendu, eh, nori eskertu berdio tau ez? Zene, ikiston suertea izan dua, izaten da du borroka egitea eta eztek baina bestetik suerte izate Ogeita bostoktien dugu, beste aldetik mina ematen du, guk aukeratu behenduan borroka hau Sartu ginen, nilekuan sartu ginen, baina familia zeharka, zeharka bizitzea tokatu zitza, o, tokatu zaie hau mm -hmm. orduan ikusten duzu militantea basea askoz ere errasego gasumitzen duzu arrisku eta beste guztiak baina familia familia eta lagun hoiek searkako <gülüyor> Zeya, ah, dispersio malarikatua bai, zakegu, ez? zaka, bai, ta, bai, eita, ta... izan ezakagu, ez? Dispersioa eta izan dek dispersioan mm -hmm. naiz eta herreran elkarrekin eon beti izaten zen zeh hori, beldur hori eta bai, bai, bai, sabeleko zeh hori. Bai, shishari, zan, shishari, shishari, shishari hori, bai, ondo, ez, hando nahondo, ez? Beti horri izaten zen gurekin. Bai, bueno, eta beste momentu pozgarra jaz, zaurazki, izan zehut izan gutunak edo kartak eh, gauntzen <coughs> zen utenien, ez digan, hor bai, ez dakolako arrisko nikazan duzela birientako bai eta guztora, eta beste egite galdera bat eh, ez ezagunak ere idatzen dizuten edo, edo, edo, edo jende ezagunak zen, edo zen bat denetekan? Denetekan ez ezagunak asko, baina bueno, ez ezaguna bai, herriko jendioa, beste herritako jendioak asko da herritako sí. jendioa pentsatu agian amarru urte, amabost urte zauden inespetxian idazten mutil bateko eta igual daukan augei urte, eta zugez egizu zein den Aquí han begurasu guztiak gutzen ditu, sumino uh -huh. beak ez, ez. eskutitzana, pues bai, posgarria da, guan amorru pizkate bai, eh. I genika eh, eh, pentsatu berdu, eh, eskutitza jasotzen ere eh, ilabete bat beranduago. Eta oi gogoratu ber da. Azkoetan As igual gabonetan bialtzitzen zizuten eh, postala tok daurria jasotzen zenon. Ta uh -huh. bai, osona da euske miño jentia konturatzia, uh -huh. pues hori ze gertatzen den espetzieen, ez? Gainetik kontuz eskutitza denak ez diristen. Ori da. Ba, ba. Deak ikusten badute Madrilen eh ozin gauz, eskutitzoa. Aldiskariake berdin, eh? Ba, ba, aldiskariekin ba, ba, ba, al da, miño. Bueno, eta egon dira une batzuk aldiskariken bai egunkariak denak, eh, kentzentutela. Chanerut ez da eskutizena, claro, eskutitzak hori da asko da miño. Bueno, posgarria noski eta ez dena ez ez, ez duzun ezagutzen eta ira ez, jaztia, pues ba, ba, oso oso kigarrellada. Nik neke... Laugutun uztentzik zizkiguten hastean idazten, ne, erreran, azkenak urteetamintza, eta denak idazten ituen. eta nahi gustatzen zitzaidan idaztea, eta jasotzea bai. Eta geho ezagunak, ez ezagunak, ba egia esan ez ezagunek, gehiago idazten zitzaidan, ezagunek guaino, hori daite zela ezagunak, lagunak, eta lotxatu aiz, eta entzahue entzuten <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Hori bai e, gero ez ezagun asko hoiek ezaguna bihurtzen zientela lagunak ere bai eh eta nei bai nei eskot izan trukaketa hori asko gustatzen zitzaien orain estanix esanduna hoizen e, ilabete behanduko eta ja. asko galtzen ziena eta horrek zenbaiten galdu zela jakintza ba miña bai, eta ez ezagun hoiek ezagutzea iritsi zate bisitetan sartu izan dituzute? Ba, ba, ba, bai, ban. Ba, ba, ba, bueno, bisitanek noski hoiz ba, da beste tramite bada. Shame do bisitana dez da meiko ba, ba. orde askotan egoeran arabera e, nola dagon egoera politikua bai jarrera, Madriko jarrera asko aldatzen da bisitan. Asi eran bisita izaten zen eztu lista bat egiten zenun, sartzen zenun berroa eta pertsona iruro eta autorizatzen zuten, baimene ematen zuten gero ziren murrizten murrizten, egon ginen e, denbora bat ez zutela zehatzen e, baimenik ematen lagunakin eta azken urtetan da, amarlagun amar, bai. seila betero Buna, egin behar bai eta ezagutu bai norski jende asko ezagutu eta errikua asko dezente egitean hortan oso politia izan da bai. Ez ezagunak ba, adibidez ez bajatzeko ba, nik ez nuen ezatzen haine bikote laguna duan allende adibidez da begira on dago on gauden orain, ba, ez ezaguna gina, ez ginen eza autzen eta begira noski ez ezagunak ikusi itukula eta mistade indukula eta eta batekin menhinza e, puntaraino. Positivo erabatia ez dena negatiboa da. Gazterronak Et, serbatea... Eta oso moratua gaude. Ez mezoa. Ez mezoa, eh? Hita hito ere, bere merezabe gordun, eh? Bai. Badu bere positio posazio posazio, eh? zaten dute ba gaur gustia daukala champoaren bialdeak eta txarro badu, baina onare izan du du. Nik Nikor ez dakit, azpimarratuko nuke, nahi bueno, behintzat, iristen zaiten indarra. Nik e, batekin idazte, harreman oibadakat. Eta bidaltzen diten indarra egiten sentitzen dut, eta ez dakit, beti esaten da ez, espetsian daun pertsonan indarroi nola iristen den. Hoi da, osea... Beharro izan ditzen dute indarrori erakustekoa edo egitan ateratzen den? Egin ditzen hau egitan, dela, ez dela indarran eurtzen horri biltzen jendea, ez gena, zare dute egitan, dela pentsatzen zunea, pentsatzen zunea zu eta horrez dago, agian espetxin, pues, pentsatzeko dut de demogai egin zaten zu kalimino, agian hortan dea, Kalian agian beste dinamika bat intzau deshartu bat, lan adela, eguneroko estresa, da, etza iristen, mino agian espetxin ba, horretarako mintzat komintzat, espetxia gauza unabaldimadaga da, pentsatzeko denbo pila bat duzula. Bolo, ez egiten, izan du mirarik, idatzi eta gutuna e, eta beak e, ikendure ere, zuek mantentzen zute, hala, e, zuen gareiko, bueno, zue, angartzen zuten e, lagunak edo presoan, e, e, Baina, egin berri gara idatzen zertu? Igu da, ikitazan, ikitazan, ikitazten, ikitazten... Gaina beti ikitaztenko gara, jena osa... Bai, jo, jale, izan bukaren, no, ba, bueno, <laughs> eh? Ogan dut jo, minua... Zabara gara ben, Iztalintxek, Aziera, eta bukaren, oso ez berriz nendutxula? Ba, berriz nendutxula, izan da, minua, urtsitzen zegoen noi... Gauzada, se... Eh, bai, segitzen dut, minua, bueno, egin bat segitzen familiakin familiekakim, dauden abarroa, eta bai, batekin ovestekin, bai... Bai Bakarari idazten diot, eh, lengo xina daukat, eh, Josune Eta ari idazten diot, eh, Noiz Benka eh, merezi duen guztietan Eta beste ez edazten ba ez dakite Hau beste mundu bada eta ez da pff. Zerbaet, e, emendik, e, adibidez, ozondo bizi izela eta ez da horregatik uh -huh. Baiz ez dakit esplikatzen zergati den, eh? baina ez diet, ez diet idatzi, bestelagune Josune idatzi ditarteka, haien lotsatzeko izango, baina hori da naturalki sumatzen dudana Zuntzatzi ta... bai, jo ezberdinak ez, kanpoan edo, bai, barruan orduan Bai, bai nire buruari askotan esatzen dut, jo, jode, ian engoenean El lagotoni astean joan astean eta baina ilabetean bat idazteko gait gauza eta baina mundu hura mundua da ta u bestea. Eta ez dakin nola esplikatu zerregatik ez dio gani idazten lagunei. Bola, le fungoa, galaiak, baya, bueno, le doizka tala bukatzea jongoa, kartzelako garaiak, baina bueno, eh dispersilluan asuntu batela, bai helburua garbia zegoen, ez? Zen ei ez, suntixu, suntixu, ez, pizka bat, Presoak eta horregatikan e, bueno, Com preso como una de unaki eh? kartu eta besteek egoera bateak jarri eta bueno, pizka va saildu, Bizitza, ez, Bate zer sueri, eh? Vaya bueno, egokitzen da este hortalaria. Ba, ba, ba, ba, egokitzen da eta erilia san lagun honake oso honake aurkitu dugu. Lagun onak, lagun jatorrak eta bueno, egokitzen za. Azken fine espeziean kalion calio mesele egokitzia da gauza eta bai bere argia navarreneko momentu dispersilua gidea da neko saltasunak izant zirela agian janakarren e, elkarrekin ginaan emate zaitu beste espetxea da modula multibatea eh berren preso da gostena modulo batean nere izan no ez eman ez ara paletzie e, kastellonea ta bueno moduloatin sartu berren pertsona antzagona pues, drogak ekartzen ke kartzen du nan gustitako preso da gozte familia bakotzeko honenak esaten den bezala ba, <laughs> eta keo bueno ba miño bueno egokitzen zaure denbuarekin egokitzen za eta agi ja san jaina asko ezagutzen zu eta gainetik kulturalkia oso politia, bueno politia ba esaten eh? da pues zu pasagian ruso ba laguna beste alituan no bat e, estatu Batuetako bat argentino bat eta beti gauzak ezagutzen joaten zera eta ikasten Ukarrenaz zure eskien der Bara, iku ez, de batez ere, karceletan droga azkuntua dela tako mei eta mm. izango da ez, Ozkarrana ez, haidut behak, igual orduztenak asko droga bila e, Horrekin e, bai. eduta e, Jende hori galduta dago Droga galduta dauka, jende hori eta orduan e, Kontrola ezina dira. Eta egia nik e, sakabanatu gintuztenean nik Gaizki pasan duen lehen da bizeko den moral diak zeren e, Ez nakin nola... nola konportatu berailekin eta ni joaten banitzen eh, jator-jator beraileke ba, aproetxatzeko zeiten zuten eta ba, gero poliki-poliki ikasi poliki, nuen beraien mundua ulertzen eta beraien munduan jokatzen nolapait baino asieran eh, gogorra gogor, inzitzaidan zeren go, joaten geha zintzo-zintzo ba, eta beraile maltzulkerik guztiai justez petxian, E, ja bere mundu hori oso oso zakarra da, oso <risa> takarra ta oso, oso violentua da. Estu ku estu ni ni gizu ez da jakinegia izan, e, zea mundu horrekin e, ez eztu inola ere bat egite. Bero, estan isan do beti agertzen dira arritzeko mod, baino beti izaten duzu, ba, Lagun bat nahiko jatorra topatzen dena, sea pertsuarranten artean. hori eskertzen da. Ba, ekaña pentsatu ordateanak ez daudela troengatik. Ba, horra ta eh, eh, eh, da gure ezbestea. Eina dira problematika. Ba, bai, azken urtetan dagoste asko atxeretarrak. Troengatik ez besteo singulara lapurketa, Ba, zehatzetik, purketa, falsifikatzetik besteira bateko, bai, eta eh, gai beste kultura badagute. Egillada handarra gesatetan droga mundu handa gostenak oso bortitza da mundu, oso oso mortitza. Eta geoganetik hori eh, drogarekin espetzin, pues hori horrek kartzen ditun borrokak, kistiluk eta bueno, momentu askotan hilketak, nosko, ba bai. Bai. Bueno, eta izan dugu kartzela barruko arazoak, horko bai, bueno, kartzelerola diele, kartzeleretako balditza txarrak, ordu asko ziegan Pati joan ere demora gutxi, zigorrak, kosegarebak, beti bat pekilea behar ikusten... Indarra nintik atentzen zen ninten, Zitariz? Superatzeko edo, edo edo... Bueno, ne hasieran esan dugun bezala, ne iruditzen hau e, arrazoia pentsatzen duzunen arrazoia duzula Horrek indarra matezu, familia, lagunak, hoita asken finin, babes handia matezatu nare, ikustia hor daudela ez desbernia da, eske askotan, klaro, e, gu zorionez zori honetan, herriti honetan babesa bat dugu. Hmm. Ni gainez esateko eta bosturte egona izelao, kide batzuk gehiago, minio, babes baten. Gatik, babes espaik honetan, ez dakitze kitza egertatuko litzak, eh? Minio, hau babesak indarra, indarra batu eta bai, bai. Hmm. Horrezkain, nik nintzate, babesa hori, eh? naitena eskua da. Baina, nola erakunde bat, de, erakunde politiko-militar bateko akidea ginen, ba, militantziak, E, sekulako sekolako indarra ematen du eta indarra ematen du eriotzaraino jaten jatenekoa niko hor eh guk espagenu sinisto militante bate badu, kausaren arrazoi hori edo eh bereak berak egin du pertsona bezala segiko du aurrea eztakin nola gertatu zaiek ide batzuei ban eztaik pertsona bezala ja kontsiderature baina eh ni gustu utz eh indar indarrak ematenola militantziak. Militante sentitzengean einean indarra izaten 두고 Nire ustez. Uh -huh. Geonik eh Josemiar bai. e, galdera bat badakar. Bai. Eh gazte bat sartzen denean, atzilotzen dutenean, eramaten dutenean zuek ja urte de hor nola bea lurjota eta zuek nola animatzen dute, nola ez dakit. Nolako harrera jentzaio sartu berri demati? Bueno, e, lortzen dugu, berai, e, alden babesa ematia. E, momentu batzu batzuta oso gogorra izaten da, kile batzuk tortzen dira oso-oso ikutu eta, komisabetik, egila da gu gauden espetxeetan, ja, geren bat malri ja sartzen dila hasiera, mm. bai, momentu eta gaina egokitu, bai da, azken finin espetxe nire iruitzen hauen, nire iritsi da, da pertsonana, dena die urte, dena a txarranak. Nire ez eta horren egurtiak egokitu arte dia, Txar, txar txarrenak, minio, benetan. Eta nahi dutzen haukkideak egin antzate bai. Jendik esan, goza, e, jole, ogeita bostu urte, eta txarri izango da ogeita lau, bai noski. Minio, bueno, egokitzen joten zahande, oiturak hartu, jendia zagutu, nahi dutzen hasierak urtiok direla gogorrenak, egokitu arte, oandik, espetxintzaude, minio, buruak kalian duzu. Gile mm -hmm. eta adia, familia, bikortetasuna, gauza asko apurtzen dira, zoritxarrez apurtu egiten, dira eta, bueno, minio bano, bai, aurrera ateratzen e, dira. No, Gaste asko sartuik ituzte ba, inola ere <coughs> espero ez e, Etan Eta nizmaldi mazalde, bai, ba, azkenia ba, ez petxea o ba, atzerira edo eriotza topatu konzula. Baina, gazte asko, e, hor, hor zebiltzen, ba, gazte erakundetan eozea eta inolako zerik gabe, Erra, errapatut juzte eta bapatean, ura ez dago mentalizatua kartzela eroriko dela eta sartze jute, ba, kisto impactua izaten da behantza. Uain, e, oie gerrera da, erori izan balira, denoko eginean, bere ba, ala superatuko zuten impactu hori. Kontua da, sartze ba, jutzela askotan, arrunten artean, gure ekiderik gabe, eta orduan e, gaizki pasatzen dute. Ba, Gero, egokitzen dira eta mm -hmm. zenbait heldu bainore ere, eldutasun nobe izaten dut egazte. <risa> no, koste egitenak, koste egitenak, bai, koste bai. egitenak. Umbiri, e, Lassi-Lassai ondo gau da, Pizka-Lassai. Bai. musika-pizka musika jarko dugu, digan, e, bigan aptalaparatuko geha, kartzelako garaileak horretu dugu. Hoi da. Oagungo geha jak kartzelatik irtenen ondoaren ze, ze esperientzi duten. Eta ez dakitam, mm daerde, dela -hmm. musika-pizka at-Lassai entzuteko, ze musika-pizka dugu? Ie, beti, guaguan es Zoritzarrez guen di ikasik ba, ba abezdia, baina hor dago gure Mikel Aua edo Xabierlete. Right. Eta nahi gustatzen zaidan eta barru-barruti sentitzen duena da izarren hautsa. Izarren hautsa. A ber, aurkitzen dugun. Orduan jarko dugu eta jarrituko dugu, biska-biska. hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsa hartatikan uste gabean noiz bai gine aden eta horrela bizitzen gera sortuz sortuz gure aukera atxeden ikartu gabe Lana eginazgoaz aurrera, Kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, Gizonak badu ingurulaz bat, menperatzeko premia, Burruka hortan bizi da eta hori du beregia, Ekintaekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta arkia. Bide hilunak enek ez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu,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 Ure sustraia lurra dilotuz bertatikan nirautea. Ez dago fondo beserra. Estillasetikan, kidarri ja bestio, oso doktorea, es real, esenciala da hitzaintza hori esaten. Bueno, bueno, Juan goa pigar Natalia. Horso kontuan hartzeko horretik aurrea. Kartzeratik irten ondorekoa. Pikartuko dugu, eh? Bigar Natalia bezala. Ezkit nola goralten duten uztenola irten aurretik bizi izan zen uten batez ere aurreko eguna. Ezak, bueno, batez zute. Maya Bai. Amar Se, amarrian bai. Adibidez jarri ezagun e, Noiz daki zute? Zela, nuiz, zute. Bueno, e, ja bi bat urte bai Eguna? Eguna bai, ja bi bat urte lehen Eguna bai, bai. Eguna batak igienu bai, Betikoa, espetxintz alde Azken eguna arte Betizu olako... Lertzen ez? Mm -hmm. Eta nola, nik egitea esan... Azken, azken, azken bai, baina no. ez da faltazi delan... Niko eruditzen hau azken hilabete arte ondo. Azken aztea... Ja, zen pixka zehatzen. E, geden bati, agian, e, zure minio gehiago e, ikusten zuzumino... Homre, zu noski bazuli ilusi duak kaleratzeko, eta tal... Nio, ondoko kidiak ez. Ikusten zu daudela zure minio... Zago... De sore kaltu dut, edut, sentido honin ez. Daudela, venga, ez da nizko, zein goduk, arra jongo da, izoi egin goduk, hoi egin za... Jondi ondartzan ere partizago inza. Kistokra fina. Nah, mila gauz ez. <laughs> Eta azken hastia, az pues bai, jaiake bate tipos postu eta jaia kalian pentsatzen da leno, esan dugun bezala jende berriak gertatzen dio lauan diburu handiokatela jaia kalia ta, jaia kepetsin dautela, pues ni gertatzen zit da, ni den, ja duzula burua kanpun, mina kepetsin zaude. Ez hori da, eh? Eta jaiki e, momentu batzutan Egin jasango, nai hor nuke, momentu batzutan, emango balita e, pentsatzen honetan. Emango naute beste modulon bat, e, bakarrik utziko naute, bakarrik atetzeko. Geden bat, nahi duetzen hau netzak gogorrene izan dene, izan da, ango kiriak, e, agurtzea. Agur, momentu hasti izan zen, gasi e, ahn merezea bat, egosari bat, e, kiri egin, eta pentsatu urte pila bat berarekin zau eta azuk norbeak, e, Kale kuri errez, kalea atetziaridea respetoa dio, noskire. Hori da, beldurra hitza hoi da, es, bai. beldurra... Hombre, azken finin sartu gino oso so gaztiak, ateratzen za jeldua, zerraukituko duzun... Mila, mila galderasko, eh? Bai, mila galderasko bai. Ne, oso pozkarri egin zitzaela, eta gero, ba, karo, badakiko... Ba, pertsonalki eta militantibezela pentsatuz, ba, erakundean sartu eta ba, benekin no no na meko goztian. Eta espetxetik irterakoan, bueno, ba, beste, beste pausu bada. Eh, ni gaso mitunumeintza beste pausoa, bueno, kartzamaini beste denboa, ez dakiz ez. Guain kalea atertsa tokaz ez eh? sei. Oduan Nicolásaini, Nicoláse hartu noen eta poza, poza bai. Eta lagunei ze izango, bueno, iridete hori geguna. Bai, laguna askoz ere urdulia ouais. gauso <laughs> den. Di za, za dut estaricheka der e belturra hoe edorespetu edo zeo kichiku zuzun arte horrizte urti ondorenien. Ez. Ez? Ez, beti sí. gaña sí. ba no la saya, hosta, kiseba, kiseta. Oaxen, kalean ikuak. Nola, nola izango da dut, ba, kalean ikuak. Gure gure familia eta lagunak, ikuak ez en, nara bat ikartza. Kalean ikuak. Gatzen, nolazai bat. Eh? Nola goartzen zuteak, especietik irten zienten eguna eta gero oiartzen ari. Torri, hori zaino zer irtenan, gazte joan ez zuekazuan, no. bidaia, herri da eta herri da jendea zain. Agurtzeko dugu egitenak? Ba, bai, niretzat, hoi ba, ba, egia da, minio. Agian, egun oin nire adekatik laino batin bezala zaude ez? Holako aldaketa da, momentu bat ediziegan zau dela, handi gorrua eta kalin e, maite dituzun pertsona hakin dal, oso zea da, e, nahi iruditzen azken finin, behiz pues, hori burua da esango duela ostia ez dago <laughs> jarria, ez? Olako egoera eta olako emozioetako, ez? Minio, bai, bai, nahi iruditzen hau egun bat izan oso hunkigarria garrera da, minio san, Ez urdurit, ez, baizigetagian, ez dakit, holako horren beste moziokin jan, nekatua, nekatua bezala ez dakit, bai, bai. Ne, nek ustura eto genitzen. Ez nuen espero, egia zan, eh, ahimiste jende, eukuk eguen genuenik, ba, gure, gure zai, o, gure ongitarri, erako. hori ez nuen espero, hori sorpresa izan zen dertzat, jendea hongo zela bai, baino, ahimiste jende ez, Eta gero, ba, emozional kita bai, baina oso, oso pozik, oso pozik. E lortzorako hauzea bere, kita dier? Unki garri izan zen. eh? Boa, hura, nik beti esaten nion, Espetxean eh? Ez petxan, bueno, oze, ongieto rianta nola izan... esaten nion beti, alaitasuna, mesedez, alaitasuna, festa! Eta alkatea iragorri gire esan izan diot, preso bat ateatzen dien aztebeteko festa imerdik, ozea, herri <tos> bai, bai, egia, egia, eta... Bueno, egun bateko badan, eh? Pesta nahi diatak! <risa> eta san... Giz, eh, txokor, txokor parea aturretzen mo... Jue, txokorra esaten ziaten, txokorra erotzea... Vale, <risa> <Ar -kume -aki. risa> <risa> Ez alez konformazioan Bale, konforme, arkumeakin. Ez, nik hori eskatzen nuen pesta, baina eh, haitu ektu behar dut, lana, os, hondo intzutela, eta <risa> superatu zutela, ba nere ametsa <risa> adik, nere... jaiako, jaiai iteko gogori, superatu zutela. Bai, bazkariakin eta bai gehoz Bueno, ni elkarrizketa prestatzeko onduna izpiskat e, bidiloak eta ikusten egun ez? Atea momentukoak eta unki garriak. E, ez dakitko intzi just dezuten hogeita bosturtetan batea, baina hainbeste denboan elkarrekin ikusi, oza, elkarri ikusi gabe, nola izan zen lehenengo momentu hoi? Bueno, eh, nik ikusi nirean derri izan zen, eh, lasarten izan zen. Geltokia. Geltokia. Geltokia. Ba, gasolin degian. Da hola ikusi nolta esan, beh, beti bezala dago, seko erua, eta pixka sartzi nire unguan, mineo ondo. Bueno, aparte bromati, bai, unki garrila, zupentsatu, handertaguk ikusi gabeigo alginenla, hogeita laburte. Hogeita iru, bai, aixa. Hogeita laburte ikusi gabe. Ba, hogeita laburte. Hogeita laburte ikusi gabe. Urte bete ikan, no. Hogeita, urte bete elkarrekin, hori da, hori da. Hori da, hori da, hori da, hori da, asko dira, asko dira, eta, bueno Nik eh, egia da gu pizka dezberniazera gainela no, arrera aldetik, nik estanis pizka despistatu ikusi nuen. Ah. Ez nuen ikusi betiko estanis, ez eh, nuen aurkitu betiko estanis. Ani batzen besarka, besarka ditak hauen, dios egatatzen eh, nahime. Kalian gaude. Laino batian, tzola zantzinen, no? Laino batian. Pos, no, la pos, pos, postua, dime! Denei, no. postua! Derakaso izien denak... Normal, ah, ez, ez da, ez da, nire nabiru ditzen dela, ez da, da, zea bat, nire esatu, nire aitortze, imparto bara, hori da, barat, da orika, zaude boste lego hor e, du lehen hosti, zurekideakin, zure zagineko guretzen ez egun hortan, ez zatetzeko egun hortan, goitzeko, e, go, bueno, goitzeko, go, goitzeko bostetan hoz natu nintzen, hartu, zigarratu, e, lehiotik behigira egon, zu pentsatu espetxe beharrianean, pentsatu beharru zu, espetxe beharrianean egon nintzen logeitea urte. <gum> Zigarroa aterre, ikusi da, egitea esango momentuatzutan malkuketaten atetzen ziten, o, o, postazuna kalea, minio, beste zea oitzu eh? fine, hombre, ez, azken finin, hombra ez dut esango zure etxia dene, ez da pentsatuta, bai, minio, bai bazu, hori da, bai, bai, bai zua nogeten urte, ikustetzu lehiotik, tal, esaten bai, hori hano. da. Bizitza, bizitza, erdik gehiak? Erdiatak gehiago nik eta honek gehiago guen dik, ba han egindu, hori han eginduko. Angeratzen da gure, ja, 25 urtean da. Yo personal les berniagia eta mm. normala da, ordun batzuk hartu zoterika bate beste beste honko, bai, bai, bai, bai, bai, cuidagania beresta suna, es, denak sea. Bueno, 25 urte urtzean dugu oiartzuna etorri eta ber, ze sea restituzio tenke edo, que edo? Zula? Bueno, llenen bate a horrenik egunean esaten duzu. Bai, hola torri, erridata. Ba, ba. Ne, horrenik eguninean esan bezala andarraik esanduna. Ni ga espero non jendea, es mm -hmm. espero non jendea eta beti no, noski o jartzun batean jendea. Ni ga jasani garritu eta gelditu nitza. Giro errilla bez, errilla bezela errilla sartu zira ez errirara. Ba, hori da hori da. E, e, ai, Aitamen diburu neko betik, beko sak. Jo, e, no, dibur ditor e, autopistatik. Bai, autopistatik Ugaldetxotibarrena, Ugaldetxoti ate ginian eta bai, Ugaldetxoti pasaginean ere itxondotik gusten du. Ni, bueno, mm, galduta eske galdutan itsan, ez? Baiziketak e, bai hori, hori e, hartzun e, ikusi nun oso aldatua. Mino, bueno, handarrak esan duena, aurruneko egun hori gainetza, gelitzen behiratan, gillen bat hori, gillen bat arritzetzat jau, hori herri da torri, ta jarrer hori, ez, izan zen, mino. Noski, sí. espero, mino, horremestek gainetik jende gaztia, humiaz, tal. <susur> zaten zo, Zato, Ni mordoska aldizkantatuan azela, zela omenalditan eta pertsotan, no, eta bai bai, ina nazta. Gutzate, garaztianzat bai izan dela no. Markatu bai, Jonserok Bilariko goita bosturte be e begitzen jogu anez Goita bosturte Bizintzen, no, eh? Hortik eh, ba, gaten zen ba, eh. da gonei, o sea, Hor dago, ongieto horreiz aparteko jende emulsua horrez gain Gero, ba, jendea ez izagutzea Jendea ez ez izagutzea eh. Bakanean batzuk ez esagutu Baina bakan ematzu kenduta, gero, tal, nik, bueno, bat elotxe gabe, <laughs> ba, jende askori esan dio, mehinda begi, eta zein ja izin, eta zein lehizit. <laughs> Zeren, netzat hori da, guen dikandere, jende agi gula guztu, eta, kaixota, jota, elkarrezketan hasi, eta, azkene engaldetan, zein ja izin, osentzia zu, zein engaldetu erdiot, bestela, eh, hori da, diferentzia hundi, salto hundi, ah, nabarituan da, mm psh eta errepideak eta hoi informatutak egunen nola paite iristen zen Arraztiak egualdik e, Gutunak, ego... Eh. E, ni meintzai informatuan, egon horretaz no. e, Aldak eta ze hori Baina jendea... Jendea, jendea, es, askotan memorian galdua Bai, hori Ni meintzat horretan sumatu impaktoa ah, Oan berrezkura zen ez? Ba, ba, ba, nasku, nasku Poliiki, Bueno, gio bat garinoa? estea berriz todo salaira en una pasada tu nola esaten dira eun hoiek nola nola nola bizi zen dira hasierako gune gurtia baina ez noitzena hau amararen nei ne duitzen aurreneko ilabeti nerekasun ez aurreneko bi hiru ilabetik kenduta bueno kenduta, ez paiz eta hor daude ez egokitzia pues bertzulazabe bat ez momentu bat egokitzia kaleko jarriber eh tecnologia ba Naiz eta txorra da jendiru hitu, zue pentsatu handertak guk, ez telefono mugik urrik, ez ordena gailu, ez dugula ezagutu. Mm horren -hmm. zukatetzen zait, jendik normalzak tematen duen gauza, zuretzat, neko zeh, dia, ez da, minio, neko galdu tebiltzen zait horren egilea Mino, bestela ondo, dena betzela, gure gora eta, bueno, batzutan azerre, bestetan triste, bestetan pozik, eta, bueno, bizetan, dena betzela, hori da, beste, mm. zei, ongitik gabe. Takienek ustalzen ari zinzuna, eh, Ander, hori <laughs> eta bosturtu ondorein, ja, ehok jarretzazteni herrikean, takut bizitza, Ah, yan sorprendete. Sorprendi de que eso eran son maneras de estar costazionari. Es, es de costazionari. Oito, oito, mirarí Ni beti esaten dute osasuna dugu bitartean beste guztia gure esku. Ba, berden horrez gain, horrez gain, guk oilarzuarrok oilarzongoko persoa ta preso hauek keizton suertea dugu honelako herri bat izatea. Familiaak Eo sin aldetatik nik ez dute oin arte itxaarri begira txarba jasoitzaderantzi den elkartasuna agurra, mimoa, mosxua, bezarkak. Hori hori da sekulako laguntza da. Neza beintzat eta horrela bat nik ez dute. zorionez osa, osasuna badut eta hortik gaurrea beste guztia erraxeabiltzen zait. Ata laulia bukatzeko jarteko, ez eh, dain, bizteko bat hor, bueno, ziegan, zatu gabetan, siltazuna, kartzelan behan ere gillen bati siltazuna, kampoatera, eh, eta klaro, zarata, mohi, mendua, kotxia, bam, bim, bam, bam ere, eh, ez eh, tegit, lotarako bakarra ya edo, ba, edo ez tegit, eh, jartzeko ba, kustako da miskatez? Lotarako, bueno, lotarako ba, lo no, egiten, ba, egiten Bae. da. Gehiago da, zarata e, girean zatu nuna, pues igual horere eta batea ajon, odonosti batea ajon, orko... Sharatoiko chimofinak mm. mm. eh, ez dakit ez suegoituta da oguan ni keguan jaotuta nagoz sorion ez dago noitua orru hori ez eh? da orrua kotxe pila bat Dena da soñu hemen, bar, hemen kanpun, dena da. Ehoz zine, obra, ehoz zin tal, hau dela. Eta bai, niko egiatzen hasiena, niko despistatua asuntua horretan, eh? Ino, baina, horre bueno, jartzen Mo, zuen. Moviemendu asko izaten delako bat battean. Han oso bizitza oso geldoa da, oso motel joatena. Eta hemen doaziztu battean. Habe, eh. biligarruan... Eh, bai, biligarruan eta denaela espetxan zaratatik ere hobeto zegoen, eh? Dena, dena ela, espechan, zarate, Ohi, bueno, ba, da. Es da. eta bai, hemen batez ere Jartzen batean naturalesa topatzen duzu. Naturalesa eh topatu du. Ni meintsan naturalesa gustut irabazi nola hemen eta ikusten nuen, ba jeiki, jeiki baño len, ba maiatzan. Ba xosoen kantakinta esnatzen nitzen ni. Nien despertorio ta estalgiare sumazen. Xosoen kantakinta esnatzen ja leju auriki eta giare, ba no solo batean ba, ikusten zu naturalesa ba ba oşen e, puro puro e, ai osoa Bueno, eh, pensar este betuko, mirarín, Bai. Ya, gaito ganiu esten estarinseko bai. joa aukeratzen. ez dakit, ba ez dakit, badia, bestibatzuko lana نيكo de senti direna garreta eta que sos politika, porque han ta regresando el sama, ta modernizatu berko duan. Bai, bai, bai. Ba, badia, bestibatz gustatzen ona, negua joan ta. Está eskeska osxo. No? Ta kula negu estekogantik, ¿eh? Ez dakit, moantik, hazu moantik doia bai. Osores bai, e eh mira, sco fatta di Agosene, eh irrationale. Bai. O sa botsa, da u cara. A walla sta neish. Bai. Bai, eh? bai, gaur dugu nina egzatzen eh. entzuten duguna abestika, bai, egzatzen guztatzen. Baina, bueno, meire guztatzen zaizkita bertza abesti modernoak, eh? <laughs> Hombre, ba... Iu, du di jartzen, eh? Es... Du di jartzen. Ezin eh, dut aukeratu dena. Jo lengo abesti betikoiek ere... Beti izango Ni Nik mm. egia zahen oso guztua. Mm. hala izan beti. Hala izan beti. Ez doko amairuko mitikoiek zer abesti politia, Mikel Azu. A... Xeverrete, alurre Sirion dota. Jure leku honata. Oye, he visto la chundita, o el ¿eh? O el duguna da atzekoetan geazo. Oye, es. Mañana es tu vas tu verdada nada a verstasuna. Nun dikel dugian? gabe. Bueno, eh, escreo que hartuko la, mira y dago. Ahí, 13ª. 13 ¿eh? Urte, iru, urt, iru. Uste, 13. Uste bete pasadooren. A ver, va a ser museo que yo di. Espera, berrira. Bueno, este únicoísimo 210 no la no la hago. Bueno, hay alguna recuperación ya por el pues, neuruchanaut. Sureba cela o sin erritar bezela, ¿es? La elkarrekin lan egiten dugu. E, eh, gabe koesan da, de mugariek eta hartzen, no? zean. Ne menditan eta Rondo, eta esa garbitzen lana. mendi, mendi lanak eta bai, oso egia izan, gaina lan bat oso atxegina, atxegina. Estaritza ten cárcela metitu zuten. Eh, mendilla ibiltze hitzala beti, Fisikoki ez ez, ez, ez, ez, ez mentalki ez, aleko arrila ja, eta orko mendila, bihan ditz, eta komai, eta oan dira berriz, fisikoki. Ba, eta gainez da fisikoki baizi, eta bueno, nik egon nintzen espetxe eustenun erritena esagutzen, hula, no, bueno, ez ezagutu, minua, bueno, no, nire pentsatzen, bai, minua, konturatzen zen, erritia minua, odi hartzun bat, denula esagutzen, deus, eh, oan gaudela, hori, mendiko garri geta geta, geta egiten, damugarria sartzen tola, berenat, minua, etia, minua, nixaten, minua, hundun dago, od Ni zeikengo eta ta ne yeah. iritzen hau gainean lan egokia dela, porque yo izatzen, eza, zautzen. Ez ezagututako pizarrak egastu. Horik da. De antara 03. ¿Tú sabes que partía que tanixekin? Bai, bai, bai, bai, bai. No es que haga ole. Leo halem nei mintza mindia lanak gustatzen zaite es lehen bait unitza mesain za ja, o geu musu gau era eh, bai eta ba, e, ta oles or, baina oaingua bai e, gustatzat zaikio jo maiduan agintzun e kontratua ekaina, bugatu, bugatu, bugatu, bugatu gozaigu, orduan, e kaina bugatu orduan Iñorlani badu hemen bilangile bat daude. Bueno, ondo doesat, ya, bihaztun egratziare egiten du, guk, eh? Propaganda. Propaganda no. Transbizio zea. Kunan bat grabatuko dugu bestela, eh? Lanago, asuntua gorra dago, baina nigozitut hori bilentzako, eh? eh? Guruan, gaina egratziaren zutendek, mundo zuen zutendek, eh? No, Oazzo aldean, egratiz, baina interneten zutendek, mundo zuen. Aberraztatu batu eta te ideituko de duten laneko. <laughs> Artzai. Si, nati bueno, er sí, no tiene ya seguro de ese gusto le Bueno, eh es que yo prácticamente Bueno, va a donde Bueno, güchi eso de escañarte. Ma, ma, va. No, no, no Torres. Oso sonería que ya oso sonota gede baien lanaekin, azken finea claro, lana lana aten esatu ezke, eske lanatzea, baina oreka bat ematen zaitu, eh? Esnatzentza, goizin. Ora, independentzia, bai bai ekonomikoa ta bai menesate, bai, eh. Horria horria, eh? Mestala izan edun, ba. Ego soko gu oso guztan. Normal izatu, gure egoera. <susurra> <surra> <surra> Besteen moduan. Geobaitarei, e, nabarituko zenuten e, ordu aldaketak ez? Igual, e, barruan egunero ordu berdinak e, za, eta kanpoatea eta bueno, bazkaltzeko ez da beti ordu berdina izaten, afaltzeko ez dure, ez da kitxetzeko ez dure. Hori nabarituko ez dute? Ba, ondila, hori hori ondila. Ne, ne, nere, ne, nere, nereka nereka zuna ondila. Pentsatu... 25 urte ta eh, andar berdin izan dela Beti Baskaria. Mm -hmm. Afaria. natu, Beti ordu berdinan. Igual 5 minutu, hamar minutu, ze zer gertatua zen igual 25 urtean pas ordu berdija berandua mina sanaitu Beti beti berdinan, beti. Berdina, beti. O, ordu berdinak egiten zullo e, dena da berdina, ona eta tentsata noski batzuetan normala den bezak gaur 7 e, bihar betzitan. Agian zortzi ordu duene zu eh, lo egin lan eajote egiten duzu post. Ena, okay. bueno, horrela izaten eta, ba, guztara. Gero, bueno, Azkal Prezo asko Zoritzarrez oandien kastela asko gasorik Eta ez da hontan, ez da egit nola? Etorkizuna? Nola izango <gülüyor> izu behar. Etorkizuna izango da... Gure lanaren gure borrokaren arabera Mugitzen bakea Orduan eta urbilago izango ditugu presuak Presua gudariako mm -hmm. e, Bai Orduan hori e, gehatzen zaigu Lehen egin genuen bezala eta egiten dugun bezala Borrokatu, lana, zintxotasuna Elkartasuna, laguntasuna Hori da armarik e, oberena e, Presokidea preso daudenak ekartzeko, eta joie ziren daudenak ekartzeko. Anderreik jarretuz, axtariz, zaldunezala ez, herria ja ontan zer bat, euskal ontan lortu baldo nago zer bat burruka ebidez, mm. lan asko ginez, aurra begira elkartu karte honerko dugu, ez? Horren dela, bidea dago. Hortik etorriko du, ez? Euskalduna elkartu bueno, bat ah, eta, bueno, bera pauso batzuk emate gitzikun <coughs> ondikan. Bai, ta nere hitzi zaite dire ematen eta gauzak ezte gozte. Gaizki jende askotan dago eskortasunoi no sartzen dio jendiria da. Bai, kortasunak izan bar dugu. Mm. Ez gure hor basuke Guzaitonak o gure monak, momentu txarra pasatzen. Agian gumina asko momentu txarruak, eta aurrera aterazu. Gaurren atera ziren, ta beti gaina ilusiñoekin, arrotasunekin, ulertzen ez? Orduan nere itzena Badagorostela dewanik ezte de, askote ikusten entzuten dute. Eskortasun bat bai hemen ezin da deuxe. Noski bada go la causa lortzei. Eta azuk esaten duzu zela elkartu Zu, Euskalduna gara, ez gara ez obeto, obi, obio ko txarrua besteinbaitago nauskalduna eta punto ulertzen zu, ez? Herri gara eta hori hori ez zein dute kendu egun bateti bestea, zein dute kenduko ulertzenak? Badako e, baikortasuna, baikortasunan ibili berdugu. Saltu herri bat, baina guk hori e, lortzeko, claro, ez digute... Bak, ikut, eh? ez digute guzti? Ez gore, digute zer, moeskoko emango Hor du unok lan nahi kejarreki gara doz horitzalez eta hori duz yeah. eta hori gineo ganea Eta nik horretan eh, pontualizatu nahi, nahiko nuke beti o, pixkat eh, Ogan arte beti ulertu izan, o, jende askok ulertzen du eh, presoak, eh, borroka, oi dela ezkerra behertzaleinen kontu bat, ezkerra behertzeak mundu, mundu bat dela. Nik esango diot beste ezkerra bertxaletik aratako dauden abertxalei, peneo eta guztiei, esango diot, diot abertxaleak sentitzen maia. Han emakume eta gizon askok beren bizia arriskatu eta beren bizia jokatu dutela. Eta borroka egin dutela askok nahi ez duten laikuen ere bai. Baina egin bertzela ikusi dutelako egin dute. Eta ez ezkerra bertxalako mundu askatzeko... Baizik, Euskal Herria askatzeko, eta abertzalea sentitzenena hori nolapai sostengatu behar du e, presoen, presoen askatasuna eta presoen kausa. ezker abertzaleen kauza. Nolapai zeatu behar du, eta elkartasuna adierezi behar kolokete. Etoak izunak gure eskuan dago, baina ere gazten eskuan. Eta beste, gauza bat kartzen espetxian zineztela, eta eztaniz, e, irekin batez ere, beti gazteak, horiartu gazteak zermauz, kompromitxio doaldia, horiartu gazteak nola nola jokatzen dute kuziko aktiboa er, aktibo bat dela, eta gazteak nola kuziko dut. Gazteak gaina etorkizu dut. Eta nola nola, nola kuziko Neke dira esan, uste minio, askoz uste minio, obeto. Gaziak eh, esaten zen, entzuten zen azken urte eta espetxin gaztiak, pasu egiten zutela, eta gure gara dean, de bai gara <laughs> erraten, eh, ulertzen, eh? <laughs> <laughs> oi, oi, asken finin, oanda esaten da, ez eske gaztia pasak egitea, asko pasten dira, bai gure gara dean, de ulertzen, zena gazte dia hor dagozenak, mugimendutan, atope, pan euskera adekako, e, abartzen, denian, san edu mundu guztian, gaztiak dira moitzen dutenak, asken finin, oi dia oi, gaur eguneko zean, Eta noski, eta beti izan behar da, ez ezke gaztia galatu indiopasak ez da, gulertzen, zuhoten zehoz zinek italdira, oi hartzunen, oi beste herritan, da gaztia ikusten duzuna, gulertzen, ba, egurera deko jendia, bai, minio, bai, no? baitaren, noski ikusten direla, minio, benetan lani nahi direna latz gaztia direa. Eta hoi da, oida, etorkizuna. Eta dira bat adonaz dago, esan kritikatu da, baina ustut, E, Haringeriz kritikatu izan dela. Gu ere kritikatu izan din gure... Gure aurrekoek. Beti esan zituen parrandeeruak ez dakize bakize. Beti gaitsetxi izan dute gure jarrera... Dibertsitzeko jarrera. Eta oain entzuten dut, ba, Ni baino gazteago jendeak ere, ba Gazten jarrera hori nola baite egiten dutela. E, nola baite... Gidatu berrian... O eman imanberrean, ejemplua imanberrean, Gazteei eh lengo se joera negatibo horretan ibortzen dela jendea, Gaztear gaztea, Gaztea, Gazteago gaztea ondoki uzten ditune Agian ere itsena guka e, beti jaerade bate iristentzanin beti idealizatzen zu zure gastetasunako zea horia, ez? Nienik len esan dutena, gure gastetasunan dez zer. Zenbat e, zenbat elkartzen ginian zan hori. E, agian gaur egunean gaztegei elkartzen dira. Gure garaian mino. Ertza. Gure urekoa. Ori da suma, vale, eske ori da esatu teske gastiia dial suba. No es que de la visitxgaria, beria zaite, es No es bai una cota bai charreko hori da denantsakoa. Aldatu Askotan agian gure gabeza, hoi esgata beti beti irrunduna karpatu eske gastiia dia, gastiia es que gastiak zer gastia, gastia, eta guzhar egin 두고 da bai. Sana dituz, ez? Jendik, jendik pentsatu erdu eske gaztiak ez dute mm. es, que du deuxe egiten. Ba, mino, bueno, ai sus, hoy same que dutela deuxe egiten. Hoy da Mensajeo sozo, bueno, bueno. Eta kero, zan eh, du, bueno, erriaktibo esan eh, dut, eta, ala ez, eh, gauzuza pila bat itxetia, oi hartzun den, gotxi betxi, eh, txeta eh, jasozen duguna, bye. gozo jacuzzi zemat, kintza eh, diaren, es que... azzebururo, zemat, eh, eh, bueno, eh, Ez es que aztero da, gukarritxuta ehan dar, azkotan zemat alizateno, ez que aztero, aztero da goz oi hartzun den zelozera. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oso pozitiboak da, eh? herri, herri bizia izan nahi dugu eta hori bada, baina zenbaitan aukeratu inbeguzu zen denetara zintzea hitz. Ona? Oez ez oso hona da, da, senale ona da, erri aktiboa eta egia biziri dagoen senalea da hori. Jari, mm. <güls2> izte, jabukatzen honbo eh, orduete ustudu da da hori, orduete. Orduete, lase, lase, goda nagoaxo ez, zeiten? Mm. Eh, ba ebeste galdera amatola edo beha be izago dugu, azkeneko a ber, bukatzeko ez egit erritarrei, intzuleei, urtekariai, urtekarian, irakor egutena Oida, intzulei gogoratu arazideko dugu edo aurreatuko dugu aurtengo xean izte banetako e, urtekarian elkarrizketa utra eskribatuko dugula Oida. eta bertan jungo dela Orduan, a ber, azken mezua edo ze zen duteke? Ze esango, bate, esa, zer esango da jartzun jasa esana dago gona hiluitzen hau, jartzun Ojartzunda. Ez da hemen esatetik beste harriagukarra, meni, bueno, oi hartzun batei, eskertu, eskertu, e, animatu muitzeko, orain gauza gauza, eskolortu berdidelea, eta aurrera, eta ez izateko eskorra baizik, eta baikortasunez, eta alai, eta inungo arazo egabe aurrera, guria dela torkizunata. Nik eh, zehaztuko nukepizka, batez ere premiazko kausa daukagu, eta presuen inguruan e, antolatzen diren mobiliziazioetara eta joateko eta bakoitzea galduena egiteko ziren oain, oain gozmintzat premiazko kausa da presuak etxeratzea gero gortik aurreak ba, politika ingur dugu bitartian ere bai baina premiazko bat duena oia, jendea mobilizatzeko horre bere furtua ematen ditula mm -hmm. Bueno. Bukatu gumor, ¿no es? Oia. Miha eskerra emajo. Oia, eskerrak. Eh? Eskerra suai, <coughs> okay. eh? eh? Eta bueno, ni uste dut eh mese zulas, eh, ixkabat. Uste bete fondorenian. Gaña, normalia pasata gero, ubetu chiedia hola cosia, que ese de canet horre, eh, undican santu lanyo eta demoa demo da, eh, y esa 85 urte, eh, herkida, eh. Eta aliku urte beteko ruta zorrakin begiratuta gausak egoetu egoetu zaitean dira. Nik bilei esan nahi diet, bueno, bai indeten elkarrezketa ungigarriena izan du dela. Ta eskerrik asko Bidei. Bai, zu zabarte anderak dizu bisu nahi dut. Eskerrik asko lehena izan zuen barrikotean, elkartasun guztiagatik, laguntasun guztiagatik, herritar guztiei eta gure gure sea ongi etorria opiska gora hasteko nik Gure ongi eterriko abestia entzuna idote. Hoez zerrona da, eh? Gira di erure iztero. Mesedez. Ba -ba. Eskerrik asko ba alda ez aurretik. Eskerrik asko irurai, eta nahi ez duten arte. Ba, ba zikazko, eh? Ba ba agur. Erreo. izan. Egun asko dira Ogeita posto Bat zuetan dago gorra ere du izan zarete jende askorena estimatzen dizuegu egin duzu egin duzuena ere du zarete, jende askorena stani ai vai vai dia che dia vetti semma ora i Emen ahundia beti zen bat pazientzia. Horain hartu ezazue gure ongeet horria. Bai, bai, bai, hemen dago estani. Bai, bai, bai, baitari ordo.